No se on Kato Kalevi Jyrän kohjelmatoimisto Parhaat Pailutouvista. Terve! Terve, terve! Sinähän, etkö niin pyöritä tuota, siellä Porin suunnalla teille sitä Sokos Hotel vaakunaa? Juu, yläkerta juu kyllä. Niin, Näs on niin. Just, just. Mitenkä onko teillä siellä, miten tapana pitää tuollaista niin näköisiä artisteja tai tällaisia vastaavia esityksiä? Totta se vähän riippuu artisteista ja niin, niin, niin, niin kuin, pyleistä. Totta, totta. Katohan, kun meillähän on monipuolinen tarjonta. Meillä on niin kuin, ihan laidasta laitaa että meillä on niin kuin, tango sitten taas tällaisen niin nuoriso että meillä on niin kari varmaan kuulu hänestä, ja sitten on, on tällainen bändi Flashback Unity. Ja, ja sitten, tota, niin uh -huh. sitten tämä on ihan uusi juttu, nyt meidän ohjelmistossa katos näissä. Meillä on nyt tämmöinen laulava koira, joka, joka tekee niin keikkaa kanssa sitten emännän kanssa, tietysti, että, mutta kuitenkin. Joo. Niin mitenkä niin kuin, tällainen, osaatko ajatella? Mulla on ihan pieni näytä, jos sulla on sen verran aikaa, niin tota noin, niin toi... Että niin kuin, eihän tämä nyt varsinaisesti niin kuin mikään laulu sinällään on mitään, mutta siis kuitenkin, että tämä vetelee semmoista niin kuin kolmea minuuttia putkeen, tällainen pieni koira. Noo. Ja se on aika paljon niin kuin tuolla Itä-Suomen suunnalla ollaan kierretty ja se on aika hyvin siellä tiekkä, saanut sillälaista, niin niin että siitä puhutaan. Tai siis sillä lailla, että on ollut lehdissäkin juttuja ja kaikkea. Ja, ja sitten tota noin, niin toi toinen, mitä voisi miettiä, anteeksi. Myös niinku siihen ehkä siihen aulabaariin meillä on sellainen trupaduuri-kaveri, joka niinku kiertää yksinään niinku mies ja kitarapohjalla. Joo. mitä se trupaduuri sitten, mitä se, tota, no, <no, hän sitten on? No siis siinähän on vielä se, että hän ei ole suomalainen kaveri, mutta hän laulaa niinku ihan mitä vaan. Et, et se on Espanjasta alun perin tämmöinen kaveri kuin Manuel Torro. Joo. Ja tota, mulla on myös häneltä pieni näytä jos sinä puhelimessa pystyt kuuntelemaan, niin... No Tämäkin on mujeres sellainen kaveri, tämä on nyt puolisen vuotta asustellut Suomessa. Ja periaatteessa ihan niinku tällaisella, että kun ruuat ja matkat ja tällaiset laitetaan, no. niin semmoisella niinku hinnalla tekee, mutta mut mielellään sit niinku viikon aina yhdessä kaupungissa, tai näin, ettei, tiedä, ettei tarvi koko ajan niinku reissata. Mutta, mutta tämän saisi niinku edukkaasti. Ja sitten tähän periaatteessa saisi tämän koiran, koska tämä on itse asiassa niinku tämän saman kaverin koira vielä. Että nämä niinku pystyisi tekemään myös niinku sitä kimppakeikkaa. Joo. Että et siinähän voisi ajatella, että päivällä siinä olisi niinku koira vetämässä ja illalla olisi sitten mies. Joo. laita minua vaikka sähköposti, mutta itse kala mitä, mitä milloin tulee. Että to... Niin, niin. Jos, mä, jos mä laitan hei sähköpostia kuulla sinulle tästä. Se on se, se on se sähköposti, on siinä mielessä hyvä, että sitä... Käyttämällä pystyy niinku hoitamaan erilaisia asioita. Se on aika kätevä vempele. Kyllä. Et, et sillä esimerkiksi niinku Minni on pystynyt tilaamaan sulle toimi pilapuhelu. Kulta, me rakastamme Mutta eikö tämä me Espanjalle, niin Sämi aika komiasti. Se vetti aika helmiästi. Ei täytyy myöntää, että jos pystyy pystyisit niin kyllä mä voin sen ottaa että meidän Winstonin vaikka bubiin. <tos>